Писмо номер 8 Един италианец от Рим писа, че душата му има зазоряване и че иска да получи висша мъдрост, дух на истината, светлина и любов. Той се интересуваше кое е новото, което иде и по какъв начин ще дойде. Учителят отговори така. Вие вървите по правия път щом чувствате зазоряване, вървете напред и не се спирайте. Духът на истината, на светлината, на любовта, на висшата мъдрост, ще дойдат във вас постепенно и по вътрешен начин, а не по механичен. Това зазоряване, което чувствате в себе си, показва, че тези висши сили вече работят върху вас и като сте в контакт с тях, ще бъдете изведени до целта. Новото, което и да е свободата, новото е истината, която ще слезе по пътя на любовта. Новото се състои в следното. Хората няма да се измъчват взаимно или казано на положителен език. Хората ще се услужват и ще живеят един за друг. Те ще престанат да ходят пипнешком. Ще излязат от мъща в деня, за да ходят в светлина. Не забравяйте, в природата всички работи започват микроскопически. Най-напред с малко.